programma di informazione ancora di Filippo Glorioso. Un cordiale saluto da Filippo Glorioso a tutta la redazione, vi ricordo che state ascoltando l'ennesima puntata di carta e Penne in studio Filippo Glorioso alla Consor, come sempre il mio amico Raul Bova. Il tempo finalmente si è aggiustato, ieri piogge è in tutta la Sicilia, specialmente nel versante tirrenico ma anche verso l'entroterra. Oggi si spera che insomma il, i primi raggi del sole sono iniziati stamattina e si spera che continuino nei giorni futuri, anzi per venerdì è prevista una temperatura intorno ai 28. 30 gradi Questo è l'inizio, si presume, della primavera, insomma l'inizio e la fine della primavera eh, che è stata un po' contrastata, sembrava autunno ma la primavera faceva molti anni fa anche di questi scherzi per cui eh, un po' di pioggia e un po' di sole si alternano nel tempo sperando che si sistemi definitivamente l'alta pressione delle azzorre di modo tale che nella nostra regione si possa finalmente godere a pieno l'estate. Momenti ancora di crisi, momenti ancora di tensione, ventesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone tra qualche mese ci sarà quella di eh, Paolo Borsalino, ieri sera un incontro di calcio tra eh, la nazionale cantanti con Totti e Miccoli in campo e dall'altra parte eh, i magistrati. Insomma è stata una bella partita da vedere, un ricordo straordinario, un personaggio che è ricordato ed è voluto e eh, amato soprattutto non soltanto nella nostra Sicilia, non soltanto in Italia, ma pensate anche negli Stati Uniti è venuta giù una cronaca, una eh, nota di cronaca da parte del Console e dell'ambasciata americana a Roma, dove mh, portavano gli omaggi da parte della, mh, degli Stati Uniti a questo grande magistrato. Che è venuto a mancare in maniera veramente eccezionale, C'è stato ucciso in una maniera molto barbara, insieme a lui ricordiamo anche la moglie e gli altri tre uomini di scorta. Eh, torniamo a parlare del nostro programma, oggi è forbitissimo di appuntamenti, cominceremo a parlare con un manager, un, un personaggio che organizza un grosso festival, un, un evento straordinario, eh, dunque dal 9 al 13 luglio del 2012 verranno svolte le selezioni pensate questo concorso eh, a Castellammare del Golfo in una cornice straordinaria, maggiori dettagli li richiederemo direttamente a lui al, all'amico eh, Lombardi, a Simone Lombardi che è l'organizzatore e l'anima di, eh, di questa manifestazione quindi chi volesse partecipare eh, può farlo tranquillamente eh, la manifestazione si terrà il giorno 15 luglio dalle ore 18 presso la prestigiosa a a Arena delle Rose di Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, dal 9 al 13 luglio verranno svolte le selezioni e le prove degli aspiranti partecipanti alla gara finale Presso il Teatro Apollo in Castellammare del Golfo. L'invito naturalmente è rivolto a tutti gli ascoltatori, chiunque può partecipare: solisti, duettisti, gruppi DJ. e DJ. Poi c'è il primo festival di Castellammare del Golfo in cui è sicuro punto di riferimento per chi desidera tirare fuori tutto il talento che pensa di avere in sé e fortemente esprimerlo ai meglio. E, e un appuntamento di sicuro interesse ci saranno anche dei personaggi straordinari, adesso abbiamo già già la regia mi facendo che c'è già l'amico ehm, Lombardi in diretta eh, Simone buongiorno sì buongiorno a voi piacere di conoscervi eh beh insomma è il piacere reciproco allora <ride> Sim... ciao a te caro ciao. senti allora parliamo di questa esperienza Castellamare. tu non sei siciliano sei piemontese sì. e, da come da dove è venuta l'idea di venire in Sicilia a Castellammare del Golfo poi a fare questa grossa manifestazione per dare una chance in più ai ragazzi ma anche ai meno giovani che vogliono affacciarsi sul palcoscenico della ribalta Sì, allora diciamo che C'è un ritorno in cuffia Sì, sì, aspetta che abbassiamo anche noi il volume Eccoci qua ah, ecco. Allora diciamo che io sono nato a Sanremo quindi terra la canzone, ci ho abitato fino a 15 anni fa, quindi il mondo della musica ha sempre affascinato, sì. eh, festival dopo festival, prove e quant'altro, dopodiché mi sono trasferito su in Piemonte per, per ovvi motivi lavorativi e diciamo la passione è sempre rimasta e nel tempo si è sviluppato comunque il, il piacere e la voglia di poter vedere emergere comunque nuovi volti, nuovi talenti in un mondo in cui comunque le etichettature hanno, hanno un'importanza molto uh, marcata su quello che poi sono la quello viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche no? sì. eh, credo nella Sicilia rispondo alla tua domanda perché ho degli amici qui a del Golfo con i quali lavoriamo assieme e perché la Sicilia è una terra comunque che è piena veramente di, di, di artisti che possono avere una valenza nel campo musicale da poter esprimere veramente al meglio. Non esiste nulla di, diciamo, di così importante fino a oggi, cioè anche se molte cose sono state fatte, questo evento, diciamo la prima edizione, eh, sarà e vogliamo con tutto il cuore, con l'aiuto di voi chiaramente radio, con tutti gli artisti che sicuramente si uniranno anche di un certo calibro a, a lavorare assieme a noi sì. nel cercare di essere un punto di riferimento per i nuovi emergenti eh, con una qualità di musica chiaramente che deve emergere con delle giurie ben qualificate come si parlava stamattina Filippo sì. eh, avremo come madrina della, sicuramente dell'edizione dell Lidia Schillaci <coughs> di il del Golfo perché e anche in suo, in suo onore questo, ah, ecco. questo evento ovviamente, speriamo di ospitare personaggi di, di, di forte calibro in maniera tale che chi si iscrive eh, chiaramente può avere diciamo, <coughs> la voglia di esprimere al massimo quella che è la, la sua, il suo lato artistico, il suo talento e sicuramente può essere visto e considerato da questi personaggi. Eh, tutti diciamo, i concorrenti finali potranno a turno nelle radio in cui vogliono essere ospitati poter, essere, poter presenziare, quindi poter cantare anche diretta dei loro pezzi Eh, sarà veramente un'edizione un brillante, brillante su dove questo, su questo non ho dubbi. Non abbiamo dubbi entriamo dunque nel merito della sì. manifestazione intanto sì. siamo sì. in una fase organizzativa sì, sì, per sì, sì. cui noi dice... abbiamo già no. la data la data fissa che è quella della, della serata finale che è del 15 luglio e quindi prendete appunti il 15 luglio 15 ci sarà la teatro eh, scusa Arena delle Rose in Castellamare del Golfo sì. Eh, diciamo che alle 18 c'è l'apertura però la serata inizia dalle ore 20 proprio per ragioni tecniche di, di caldo di, di clima proprio no speriamo che ci sia il caldo perché fino adesso insomma, <ride> abbiamo avuto delle defaianze eh, lo so, lo so diciamo che la cornice del, dell'Arena delle Rose è sicuramente meravigliosa quindi anche il potersi esibire in un contesto di un'arena eh, fa sicuramente piacere per chi partecipa Nelle giornate precedenti, quindi antecedenti, quindi dal 9 al 13 di, di luglio, quindi dal lunedì al venerdì, ci saranno tutte le prove e le selezioni. Quindi nelle, nella composizione delle giurie ci saranno chiaramente componenti di emittenti radiofoniche, quindi speaker, eh, ci saranno, ripeto, eh, nomi di, di, di personaggi in campo musicale di, di un certo rilievo. Quindi è garantita comunque una selezione attenta, e eh, a ricercare proprio questi, questi Senti nuove, Simone, ci sono un attimo che ti, se ti interrompo, mi dai per cortesia il eh, l'indirizzo del sito? Sì, allora www chiaramente. www <sussurra> lombardi lombardi Group, group, group sì. e grope net. net lì sopra c'è il modulo di iscrizione e diciamo le, le, le sommarie le sommarie informazioni oh, perfetto allora senti per quanto attiene invece le selezioni di chi sì. volesse volesse partecipare a questa sì. kermesse eh, lo fanno con fax lo fanno con sì, eh, via via via cioè, via email. Scusa, il modulo di iscrizione è all'interno del sito scaricabile sì. quindi eh, stampano il formato pdf Sì. lo compilano seguono dettagliatamente le istruzioni e ci lo rimandano via mail ascolta c'è una tassa di iscrizione o c'è da allora, il costo dei diritti di, di cancelleria sono 30 euro ah, perfetto proprio mi piace cosa il minimo il, il minimo il minimo che si può poteva... il minimo che si poteva... ascolta eh, prima di lasciarci lasciarti sì. al tuo lavoro poi sì. casomai ci sentiamo fuori certo. onda per come abbiamo detto stamattina eh, desideriamo chiederti eh, ai vincitori ecco al vincitore alla vincitrice allora, cioè, cosa cosa ai proprio. vincitori no noi eh, andremo a confezionare un cd, sì. quindi con eh, i suoi pezzi che desidererà comunque portare sull'album, eh, dietro questo cd chiaramente nell'etichetta ci saranno ci a saranno, eh, posti tutti i loghi delle della radio e comunque dei personaggi che hanno contribuito a questa a quest edizione, eh, chiaramente verrà rilasciato un attestato di, di partecipazione a questo evento perché comunque va ad inserirsi in un proprio curriculum personale. Sì. Eh, dopodiché è garantito il tour in tutte le emittenti radiofoniche siciliane e non, perché abbiamo contatti anche con, con Radio di Nord Italia chiaramente, che sono ben disponibili, ripeto ben disponibili ad accogliere nuovi emergenti perché eh, abbiamo notato che è un problema proprio, poi tu sei del mestiere, delle radio che eh, stanno cercando di riacquistare un'identità loro lanciando direttamente loro dei talenti ma cioè io non... scusami, io credo che la radio a differenza della televisione degli altri mass media sia stato sempre un volano eh, di sì. crescita dei giovani che sono affacciati poi nel mondo della musica e sì, non solo sì, sì. per cui battere, battere su questo tasto mi pare che sia una cosa la la so... giusta eh, beh, la strada giusta, la esatto strada giusta. Simone Simone, un'ultimissima domanda. Sì, In sì. un momento di eh, grigiore economico, sì. di Cerio Plumbeo, sì. eh, voglio dire: cioè, si può intravedere, secondo te, nel campo della musica leggera italiana, uno spiraglio per questi giovani eh, di, future, di futuro interesse? Ma io sicuramente lo vedo, lo vedo, è vero che eh, il momento è quello che è, ma diciamo che mh, e in tutti i settori economici per carità di Dio, eh, lo vedo perché comunque l'Italia è un paese dove, dove comunque la musica è ben gradita, ben accetta e con tutti comunque i canali mediatici che abbiamo oggi, che, posso, che vanno chiaramente dalla radio a Youtube alla televisione all'altro, sì. ci sono molti più spazi rispetto a una volta. Eh, chiaramente eh, è un mondo dove, dove bisogna battagliare dove comunque bisogna tirare sicuramente fuori il meglio che sia in se stessi eh, ne abbiamo avuto un esempio qui a Castellamare del Golfo con la Schillaci sì. cioè, oggi la Schillaci parte in torneo con Ramazzotti quindi chi in sé, cioè, il nostro motto vuole essere proprio in maniera molto franca hai del talento cerca di farti vedere di esprimilo Bravo. cioè non fermarti non è che magari ai 30 anni 35 non puoi arrivare eh, ma sai cos'è Simone il problema dei meridionali, a differenza di Milano e Roma sì. è che non ci sono stati tradunioni tra le nuove infatti, generazioni di infatti. formazione tranne Mogol che è venuto a fare degli stage giù in Sicilia ha aperto certo. una scuola per il resto si era occluso alla strada per arrivare in televisione si certo. ci arrivava ma per via traverse è molto molto di dare certo e poi io ti anticipavo una cosa stiamo cercando di costituire tramite chiaramente l'aiuto di tutte le radio e con la partecipazione delle radio un, una scuola proprio qui in Sicilia che possa avere anche lei un, una certa valenza territoriale purtroppo io mi sono reso conto e mi dispiace dirlo eh, che in questi anni il settore musica avuto, è stato in mano chiaramente a quei pochi personaggi no? sì. eh, un, po', un po' una lobby come, eh, come altre certe tutto. professioni All'università, le cliniche, insomma i figli dei baroni vanno strano, ecco, poi invece ecco. chi ha talento no, e questo allora, è quello che conta. Eh, abbiamo identificato un problema, abbiamo, siamo in una regione forte, eh, vogliamo creare un evento forte, quindi è un primo trampolino di lancio e questo segnale qui è stato ben recepito da molti artisti, artisti che faranno parte della giuria Quindi eh, artisti che anche a loro volta hanno passato diciamo, le forche caudine per poter arrivare. Bravo, no? bravo. Eh, qui l'Unione veramente sta facendo la forza, è un segnale forte, è un messaggio che io lancio veramente a tutti, eh, iscrivetevi. Eh, allora, ricordiamo... Al di là di passare una giornata diversa, quando non, si parla proprio di poter mettere in luce veramente quello che uno ha ah, magari sognato da tempo e che la vita magari gliela fa E senza che comunque nessuno di voi fino adesso ha dato, abbia dato delle false speranze, tutt'altro no, no, no, ce no, la no, fa no. chi è bravo, chi non è bravo ahimè, e purtroppo non può andare avanti no, no, no. però allora vi ricordiamo che dal 9 al 13 luglio di quest'anno, quindi 2012 verranno svolte le selezioni e le prove dei aspiranti partecipanti alla gara finale presso il Teatro Apollo in Castellammare del Golfo, quindi prendete il sito eh, prendete gli stampati, scaricate il tutto, inviate, inviate, inviate appena 30 euro pensate alla iscrizione e poi ne vale la pena perché di contro chi vince naturalmente uno su cento ce la fa una, la canzone diciamo uno su mille diciamo uno su cento ce la fa con l'augurio che ce la facciano più ragazzi possibile sì. questo chiaramente compatibilmente con la propria preparazione certo non ci sospettano dei mostri sacri gente normale gente semplice gente che ha soltanto normale. voglia di fare di, di, noi, di cantare noi Filippo l'ultima cosa non faremo primo, secondo, terzo e quarto noi vorremmo premiare almeno almeno cinque persone Eh, quindi questo... quindi è la forbice un pochettino più ampia non vuol dire nulla questo significa dare ancora maggiore possibilità certo, a certo. chi non l'ha avuto fino a oggi certo, ricordatevi Mare del Golfo eh, dunque dal, 13, dal 9 al 13 le selezioni scrivete scrivete scrivete dopodiché chi fuma non fumate vi prendete 30 euro di, di 15 giorni ah. di fumo insomma vi scrivete, fate una cosa molto carina una giornata all'insegna della musica in mezzo a personaggi che hanno come voi fatto la gavetta e che sono riusciti grazie a Dio ad essere qualcuno in questo mondo ma soprattutto la possibilità di esprimervi davanti a un pubblico e questo vi assicuro che è molto è molto, molto importante e dobbiamo ringraziare, ah vi ricordo la data finale che è il 15 luglio, quindi saremo tutti a Castellamale del Golfo, il 15 ad ascoltare le vostre voci, le vostre canzoni, le vostre performance, devo dire grazie a una persona speciale, qual è insomma il l'organizzatore il, di questo, l'anima di questa organizzazione, di questo grande evento a Castellamale del Golfo, Simone Lombardi, che non essendo siciliano ma ama come tanti che non sono siciliano la nostra regione, diamogli una mano tutti, saremo a tua disposizione, intanto il logo tuo è sul nostro sito sì. e ti stai, stai passando sulle, davanti alle nostre telecamere sì, sì, sì, sì. per cui da parte nostra le porte sono open e non, e non chiuse d'accordo Simone perfetto noi Filippo, ci aggiorniamo quando tu vuoi telefonicamente do la linea ti ringrazio ti auguro buon lavoro a te e il tuo Ciao. staff e ci sentiremo presto e ci vedremo forse a Castellamare va I bene Ciao Filippo, auguri a te domanda. in bocca al lupo grazie, grazie Linea. Grazie. It's not done Bellissimo brano e eh, insomma era giusto per ravvivarci in arrivo di questo sole che ci ha fatto insomma trepidare, si è fatto attendere. Allora, prima di andare avanti con la trasmissione, prima di fare un, ulteriori intervista, bisogna dare un comunicato. Allora, eh, la diretta web tv, nuovo Consiglio Comunale di Cefalù, diretta su www.crmpiridio.it eh, giovedì 24 maggio 2012 a partire dalle ore 20. Allora, dalle ore 20 sintonizzatevi su www.crmpiridio.it perché c'è la diretta web in tv nuovo consiglio comunale di Cefalu. Sull'ordine del giorno insediamento del consiglio comunale, giuramento dei consiglieri neoeletti, esame delle condizioni di elegibilità e di candidabilità, eventuale surroghe, esame delle eventuali situazioni di incompatibilità, giuramento del sindaco, elezione del presidente del consiglio comunale, elezione del vicepresidente del consiglio comunale. Se volete seguirci invece soltanto via radio e la modulazione di frequenza è 101.4 e eh, si vede anche su internet. Allora detto questo io direi di eh, leggere un primo spazio. 2M porte che arredano, perché? Perché insomma sono leader nel settore, lo trovate a Castelbono con l'esposizione in via Cavur 74, produzione incontrata a San Calogero, sempre a Castelbono. Telefono 0921 677012, chiamate prima perché sono impegnatissimi e quindi non possono avermi ascolto. vi dico soltanto che le porte in Crovere Massiccio sono ad oggi a 600 euro, incluso il montaggio. 2M porte che arredano a Castelbono. Allora, dovremmo avere in diretta radiofonica adesso la Vica Chiara Scialabba, Chiara, no, buongiorno. Sì, ciao Filippo. Oh, finalmente, eccoci, eccoci, se la regia mi abbassa il ritorno di, della musica in cuffia, grazie. Allora, Cla eh, Chiara, intanto ti chiedo come stai e che si dice dalle nostre parti? Ah, insomma, anche noi abbiamo sofferto questo, questo tempo un po' instabile. Qui oggi è una bella giornata, è spuntato il sole, quindi meno speriamo male. che continui fino a domenica. Meno male. Allora, entriamo subito nel merito della questione dicevano i latini. Eh, San Mauro Castelverde è un paese che negli ultimi anni non è che sia riuscito a brillare più di tanto, né di luce propria, né tanto meno di quella riflessa. Però c'è questa organizzazione di cui tu insomma, sei una eh, che si dà molto da fare, sei a capo insieme a, a Roberto Torrisi e tantissimi altri amici, e state cercando, insomma, di muovere un po' le acque. Eh, allora, ricordiamo questo evento che sarà tra, poco, tra pochi giorni. Sì, domenica 27 maggio avremo questa manifestazione intitolata il cuore di San Mauro trade Show che è una manifestazione finanziata dall'assessorato regionale attività produttiva, quindi nasce con l'intento di promuovere le attività produttive siciliane, ovviamente nel nostro caso principalmente sì. maurine. Sì. Noi abbiamo accompagnato la mostra a mercato con una serie di iniziative parallele come le degustazioni dei prodotti proprio realizzati dal, da queste attività produttive, delle visite guida nel paese un labor dei laboratori creativi che abbiamo realizzato con le classi dell'istituto comprensivo per rendere la giornata ovviamente più piena sì. e anche per eh, presentare il paese a 360 gradi, cioè noi vorremmo che la che fosse promosso non soltanto l'economia del Paese, ma il Paese diciamo nella sua totalità. L'economia è quella che è rimasta, insomma, è le briciole. Ma dobbiamo dire che ci sono ancora del, degli imprenditori o comunque dei, dei, dei, degli artigiani, soprattutto che credono in San Mauro, hanno fatto degli investimenti ed è giusto che vengano aiutati dalle istituzioni. Pronto? Pronto? Sì. Eh, no, sì. era andato via un attimo l'audio. Allora, torniamo, facciamo dei passi indietro. Eh, si sa che a San Mauro, Anzi, si sa, non si sa. Eh, L'ho appreso dalla tua viva voce e telefonata che ci siamo fatti ieri sera. Che a San Mauro c'è un... Uh, ci sono... Tu, tu sei una... Um, dunque, fammi pensare. Architettonicamente a San Mauro è sorto un, un, un centro di osservatorio cioè che stanno, stanno monitorando tutto... Le, le, le, le infrastrutture di una certa rilevanza e quindi architettonicamente insomma eh, si sta scoprendo un San Mauro diversa da quella che si vedeva un po' dall'esterno no Sì, diciamo che la facoltà di architettura alcuni Beh. docenti della facoltà di architettura eh, scoprendo il paese attraverso una tesi di laurea si sono innamorati del nostro paese e quindi hanno indirizzato alcuni corsi di laurea proprio a San Mauro e quindi uno dei momenti interessanti diciamo, della giornata sarà in aula consiliare Quando questi, questi docenti e probabilmente anche qualcuno degli studenti cercheranno di illustrare il lavoro che stanno facendo a San Mauro, è giusto che anche gli abitanti di, di questo, del nostro paese si rendano conto che è un paese attenzionato anche dall'esterno, eh, dalla facoltà di architettura senti facciamo eh, un resoconto generale sono trascorsi quanti anni dalle ultime elezioni? Due mi pare? Due anni sì. due anni elezioni eh, da quello che io riesco eh, da cittadino e anche da giornalista se mi è consentito il termine da quello che riesco a percepire insomma, eh, ci sono delle eh, come dire, non ci sono stati dei volani che abbiano portato in avanti, proiettato in avanti il sistema paese nel nostro paese secondo te eh, cosa bisogna, oltre che le, le, le onlus private eh, si muovano voglio dire nel creare e nell'organizzare alcuni eventi di, di, di interesse generale ma di interesse anche culturale e senza quello non si va da nessuna parte ma per muovere insomma questo benedetto paese, secondo te cosa su che cosa bisogna lavorare? Ma io credo che bisogna lavorare molto sui contatti con le istituzioni insomma al di sopra del comune quindi sicuramente la provincia e sicuramente la regione è chiaro che il comune con, con i piccoli fondi che ha non può riuscire a, a sopperire a tutte le necessità diciamo, di un paese come San Mauro e quindi bisogna lavorare con chi sta più in alto di noi, e probabilmente anche una collaborazione fra le, varie, fra le varie realtà, non soltanto il comune come istituzione, ma anche associazioni, eh, cooperative che hanno voglia comunque di far crescere il nostro paese, noi la nostra parte stiamo cercando di, di farla onestamente, eh, sono due anni che lavoriamo, questo progetto Il Cuore di San Mauro è nato l'anno scorso addirittura nel 2010 con il calendario che era intitolato sì, Il Cuore di San Mauro sì, e che aveva sì. sempre quello scopo anche in quel caso ci fu un finanziamento da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura quindi se non si riesce ad attingere a questi fondi è difficile andare avanti Insomma, ma questa... secondo me, scusa se ti interrompo c'è anche un altro problema grosso di fondo, il, la demografia di questo paese per le future generazioni, non appena i ragazzi crescono, Visto che non c'è una possibilità di scuole medie superiori, passando la terza media voglio dire, eh, i ragazzi sono costretti a recarsi a Castelbuono, c'è nell'Interland, di paesi più grossi che possono offrire un ventaglio maggiore, un palmarès straordinario di scelte scolastiche. Ma al di fuori poi del diploma della laurea, questi ragazzi non potranno più far ritorno in questo paese, quindi presumo che sia destinato a chiudere i cancelli una volta che gli anziani tra virgolette o le generazioni eh, che sono nate prima, vanno via via scemando eh, si può creare un qualcosa secondo te un ponte tra Maurini e il resto della Sicilia anche verso le città più popolose come Catania come Palermo per attirare maggiori flussi ehm, eh, turistici non soltanto morti e fuggi ma residenziali che possono risiedere a San Mauro secondo te è possibile si fare una operazione? si necessariamente cioè è normale che i paesi devono cominciare a lavorare in rete e quindi a collegarsi con quello che sta all'esterno poi San Mauro dovrebbe puntare soprattutto su alcune sue peculiarità che oggi sono diventate un valore aggiunto per chi vive nelle aree metropolitane cioè proprio quella tranquillità la serenità, l'aria pura, il paesaggio che forse per noi abitanti di San Mauro sono assolutamente scontati e che invece per chi vive in città sono un, una grande risorsa e questo è il collegamento che dobbiamo fare dobbiamo cercare di porci come alternativa eh, rispetto alle grandi città avremo sicuramente dei disagi perché non abbiamo tutti i servizi delle grandi città, però abbiamo anche altri vantaggi e dovremmo far crescere queste potenzialità. Senti, tra tre anni si ritornerà ahimè la democrazia lo prevede, insomma, non a meno che non cambino le regole del gioco a livello nazionale, ma le, le democrazie europee, insomma, hanno le famigerate elezioni comunali, oltre quelle regionali, nazionali, eccetera. Eh, secondo te si può ehm, si può trovare, usiamo questo termine, si può trovare una persona che sia veramente capace di indossare la fascia tricolore e di dare una spinta propulsiva a questo Paese, c'è tra quelli che tu conosci, eh, lasciamo stare i colori politici, le appartenenze di Campanili, mettiamo come l'uomo al centro della situazione, secondo te si può trovare una persona che è co coordinata e soprattutto coadiuvata da, da, da, da, da, dalle altre persone che hanno voglia veramente rimborcarsi le maniche e fare storie di questo Paese, c'è qualcosa che si possa ancora salvare lì? Ma io sono ottimista per natura, e quindi credo che niente alla fine sia impossibile, eh, quello che bisogna fare secondo me è innanzitutto lavorare a prescindere da elezioni e eh, quello che stiamo facendo noi, e eh, poi eventualmente fare delle proposte anche aggreganti per cercare di mettere insieme eh, la famosa intelligenza che invece di essere separata in tanti gruppi dovrebbe riunirsi insieme, non credo che sia impossibile, ci vuole la buona volontà sicuramente. Però io, io credo a che sia anche una questione culturale se lì non cambia un po' la cultura credo proprio che non andremo o non andrete adesso da è una parte. cultura un po' individualista e quindi eh. ha difficoltà a fare questo tipo di ragionamento però credo che anche questo tipo di proposte che stiamo facendo noi che hanno messo insieme anche delle attività commerciali che a volte non dialogano tra di loro è già un primo tentativo di cercare di portare avanti una mentalità di cooperazione cioè questo è quello che desamavo Ma già guarda che sì, i due comuni tra i dal punto di vista di turismo, cioè Cefalù e Castelbuono, se si riappropriano del tempo perso malamente in quest'ultimo quest quinquennio, si parla di un'aggregazione di territorio, di Madonie, non si parla più di Castelbuono fine a se stesso, Cefalù fine a se stesso, ma di un'economia che sia itinerante in tutto in tutti i comuni, in tutti i campanili che compongono ormai quello che viene definito il sistema Madonia, Madonia. e quindi io credo che lì ci, ci possa essere un'ancora di salvezza se si perde anche quest'ultimo appuntamento ahimè mi sa che non andremo da nessuna parte certo, detto questo Chiara allora ricordiamo che domenica il giorno l'ora cosa si farà? Ricordiamo ancora ai Allora, così domenica imitiamo... prossima, domenica 27 noi vi aspettiamo fin dalla mattina fino alle nove e mezza noi saremo al piano San Mauro e daremo inizio ai primi percorsi turistici i eh, percorsi turistici che ci saranno anche a partire dalle 15.30 sì. eh, le degustazioni si potranno fare nell'arco di tutta la giornata anche se ci sono due orari insomma, particolari uno alle 12.30 e uno alle 18 però nella realtà se si viene anche in altre fasce di orario si può eh, anche fare la degustazione quindi noi siamo, saremo lì tutta la giornata eh, ci auguriamo che il tempo insomma, sia si clemente <ride> eh, ma devo dire che eh, per chi avrà il piacere di venire a San Mauro non se ne pentirà, perché tra l'altro ci saranno le chiese aperte, avremo anche gli affreschi dell'Abbadia, che sono degli affreschi del XVI secolo poco conosciuti, eh, quindi avremo l'opportunità di dare un'immagine proprio turistica del nostro paese, che non è una cosa facile, insomma generalmente San Mauro non viene visto da questo punto di vista. Eh, lo so. Oltre ovviamente il punto panoramico del, del sito del castello, che è il punto panoramico più bello che ci sia nelle Madonie, perché ci consente di spaziare dai paesi e le madonie all'Etnia e alle isole eolie, quindi credo che ne valga la pena venirci a trovare. Eh, grazie intanto a nome di tutti i maurini chiara, ti auguriamo che sia una domenica splendida sotto tutti i punti di vista e che tutti possano scoprire San Mauro non soltanto per quello che è stato fino ad oggi ma un San Mauro diverso anche culturalmente parlando non solo di cultura enocastronomica ma anche di cultura vera e propria. Grazie a Chiara Scialab per essere stati con noi quando vuoi chiamaci sempre i nostri microfoni sono aperti a tutti quanti non ci sono assolutamente problemi e preclusioni d'accordo? Grazie Filippo e invito anche te personalmente e Io non so se trovare. potrò esserci, verrei volentieri, tu lo sai, ma gli impegni purtroppo sono gli impegni, di lavoro, impegni di lavoro sono quelli. Comunque, grazie, sarò con voi, quantomeno con lo spirito e col pensiero. Ti Va auguro bene. buona domenica a te e ai nostri concittadini e spero che il tempo veramente sia clemente e vi dia la possibilità di potervi divertire e far divertire chi verrà a trovare San Mauro. Grazie ancora a te Chiara. Ciao. Grazie, grazie ciao. Ciao ciao ciao. Allora detto questo bisogna leggere un qualcosa di veramente straordinario. Pensate chiamando l'800111341 vi risponde la mailletta di Badalamenti Angelo a Casteldaccia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di fotovoltaico di pannelli solari che se montati vi consentono col sistema SunPower di essere controllati a distanza la vostra produzione eh, la vostra produzione di energia elettrica eh, da una parte abbattete la bolletta del 50-60% dall'altra parte se producete in più l'Enel vi rimborserà i soldi che eh, vi darà i soldi vi pagherà l'energia prodotta in più quindi media di badalamenti lo trovate a Casteldaccio in via con la B 61 BCD al telefono numero verde 800111341 no, chiamate 341 chiamate spe... del vi arriveranno, vi arriveranno eh, dei tecnici che vi regaglieranno su quelle che sono le spese da affrontare, eh, dei preventivi da fare, preventivi del tutto gratuiti. E dopodiché, una volta che si parte, l'abbattimento della, della bolletta LN oggi come oggi è una cosa veramente interessante. Latte Bergi, per chi vuole fare colazione. Oppure anche la sera d'inverno soprattutto davanti alla televisione mangiare una buona tazza di latte con dei biscotti è veramente un tocca sana. Beh, chi è meglio del latte, chi meglio del latte Bergi? Che insomma con foraggi maloniti, con eh, mungitura davanti a voi? Andate all'azienda, è un'azienda eh, zootecnica, lo trovate proprio passando l'altra Bergi che è un'azienda agroturistica avete la possibilità di vedere la mungitura, la fase della pastorizzazione e poi la messa in opera, cioè imbottigliato, il latte appena munto ed è veramente spettacolare come un tempo. E poi un latte non è scremato né parzialmente né totalmente ma è intero per cui con tutti i nutrimenti. Poi l'azienda Bergi vi può mettere a disposizione la, la produzione degli yogurt da quello bianco alla banana, ai frutti di bosco alla fragola che sono veramente qualcosa di straordinario. Andate quindi a trovare questa azienda zootecnica sulla strada per Cisicolo passando Castelbuono e troverete qualcosa che veramente vi porta indietro nel tempo, soprattutto nella qualità. Latte Bergi mi raccomando sempre a tavola delle vostre case. A questo punto direi di fare una brevissima pausa musicale. Al rientro parleremo con questo grande personaggio che più volte è stato ospite della nostra trasmissione perché sta uscendo un suo ultimo lavoro. Stiamo parlando del grande Joe Castellano e l'avremo in diretta radiofonica. Linea alla regia. Ho voluto dire, e a farti così male mi sono fatta male, ma ho spinto l'acceleratore. 12,46 e 42 secondi e sui microfoni di CRM Radio la trasmissione che sta ascoltando è Cartapelle studio Filippo Glorioso. Se la regia vi abbassa la musica in cuffia, grazie. Eh, dicevo in studio Filippo prodioso alla console, come sempre, uno dei più grandi. Eh, sì, sì, lui è un grandissimo fonico, Raul Bova. Allora, eh, dovremmo, avere, dovremmo avere in eh, diretta radiofonica adesso uno dei più grandi musicisti italiani. E non soltanto, no, c'è qualche cambiamento in scaletta, vediamo che succede. Allora, dovevamo avere, eh, si spera che sia possibile insomma averlo... Eh... Gio Castellano, uno dei più grandi bluesmen europei, riconosciuto dagli americani come veramente uno dei più grandi, dei più grandi di, ehm, DJ, dei musicisti di levatura internazionale. Eh, dunque, vediamo un attimo di cosa possiamo parlare, eccolo qua allora. Eh, vediamo un attimo di cosa possiamo parlare, eccoci qua, eccoci qua, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, c'è un momento di confusione. Eccolo qua. C'è un momento di confusione e allora dicevo che Joe Castellano ha fatto la storia, sono dieci anni dal momento nel quale ha iniziato questo rapporto con il blues e il soul perché lui è stato tantissimi anni negli Stati Uniti, poi i suoi musicisti, pensate una band di 16 persone che vengono interamente dagli Stati Uniti. Allora, prima di parlare di Gio Castellano, bisogna abbiamo un collegamento telefonico puntuale, ogni, ogni giovedì non può saltare, con Trova Lavoro, con la dottoressa Marina Verderheim. Allora, vediamo se è possibile avere questo collegamento, intanto vi dicevo di Gio Castellano che quest'anno esce con un doppio CD eh, dove si parla di, si canta più che si parla, e si suona di grande soul e di grande blues. Eh, ci piacerebbe molto partire con, eh, partire con questa musica anche con un programma, perché no per soddisfare le esigenze di chi ama il soul ma soprattutto per chi ama il blues, questa musica che nasce dai cotonifici, dalle distese di cotone degli Stati Uniti. Allora, dovremmo avere in diretta, la ringraziamo per il tempo che ci dedica, la dottoressa Marina Verderheim che è la responsabile di Sportello Stage. Allora, trova, trova lavoro. Dottoressa Verderheim, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È piacevole sentire questa voce così squillante e pimpante, vuol dire che sta bene. Grazie, sì, stiamo bene, sto bene, grazie. Meno male, allora, ennesimo appuntamento ormai di prassi ogni giovedì, sentirci per radio, ma soprattutto dare le informazioni a questi giovani che vogliono trovare lavoro. Oggi cosa abbiamo da offrire? Esatto, oggi abbiamo tre offerte in Sicilia eh, e poi altre tre offerte sul territorio nazionale. Allora, iniziamo dalle tre offerte in Sicilia. La prima è a Palermo eh, ed è un'azienda che si occupa di sistemi informativi eh, che mette a disposizione uno stage per addetto area commerciale, diploma di scuola media superiore durata 6 mesi, è previsto un rimborso eh, di 300 Euro mensili e la trasformazione in occupazione per cui dopo lo stage è previsto eh, la possibilità di essere assunti. Il secondo stage invece è nel settore dell'abbigliamento. Bigliamento, addetto magazzino, diploma di scuola media superiore a Enna. Eh, la durata dello stage è di tre mesi e eh, anche in questo caso è previsto il, eh, la trasformazione in occupazione. Abbiamo poi la terza offerta, eh, sì. sempre a, eh, in Sicilia. Eh, abbiamo eh, Catania come città, sì. ehm, l'energia eh, fotovoltaica è il settore in cui questa azienda eh, si colloca e stanno cercando un addetto all'installazione e alla manutenzione impianti, eh, cercano un diplomato con diploma di scuola media superiore, sì. la durata è di sei mesi ed è previsto un rimborso spese di 300 Euro mensili per la durata dello stage. Perfetto, dottoressa Verderaime, lei è sempre esaustiva eh, come da par suo insomma abbiamo dato delle cose, sono tre appuntamenti, chi vuole può naturalmente eh, mettersi subito in contatto e vedere eh, tangibilmente di cosa stiamo parlando. La... Esatto, poi abbiamo anche... Eh... Se ho un attimo di tempo ancora, prego, ricordo prego. sempre che abbiamo un'iniziativa che portiamo avanti con il settimanale Donna Moderna del gruppo Mondadori sì. ed è un'iniziativa chiaramente nazionale. E, mh, ogni settimana pubblichiamo 100 offerte di stage e ne abbiamo selezionate tre per eh, i vostri ascoltatori eh, di tre aziende importanti. La prima è l'ABB, è uno stage che si svolge a Milano. Il settore è quello delle tecnologie per l'energia e l'automazione, sì. la funzione è quella della ricerca e sviluppo e progettazione elettronica, stanno cercando ehm, laureati o con laurea breve o con laurea magistrale in ingegneria elettronica è previsto un rimborso e um, per candidarsi bisogna uh, consultare oltre al settimanale Donna Moderna anche il sito uh, lavoro-giovani.it la seconda offerta è uh, da un'altra azienda sempre importante la Geox la sede dello Stato è proprio a Treviso uh, il settore è quello della moda e la funzione è quella del marketing stanno cercando laureati in uh, economia e commercio sì. e, um, sì. ed è previsto anche qui una, uh, un rimborso spese uh, per uh, la tutta la durata dello stage. L'ultimo stage, poi eh, mi fermo, è... No, no, eh... ci preoccupi, abbiamo fretta. Cerchiamo <ride> lavoro, seva. dunque in un momento di depressione economica ci eh, vediamo. Prego, prego dottoressa. È la Seva Logistics, eh, la sede dello stage è Roma il settore è quello appunto della logistica, della gestione logistica e stanno cercando proprio nella logistica una persona laureata in economia e commercio ed è previsto anche qui un rimborso spese. Dottoressa Verderai, insomma lei è precisa, puntuale, eccetera. Io andrei a Roma perché adoro quella città. Per cui a Roma alla stella città. Sì sì sì io andrei a Roma. Allora ricordiamo a questi ragazzi che chi volesse saperne di più può anche cliccare su www.sportellostage.it e, sì. e lì troverà tutte le informazioni. L'appuntamento invece con noi per giovedì prossimo sempre alla stessa ora su CRM P Ringraziamo naturalmente la spigre che è straordinaria, eh, insomma esaustiva al massimo, poi pimpante e dinamica, che è la dottoressa sì. Marina Verderame grazie. e eh, prego. Io consiglio anche un'altra cosa, se posso, eh, per chi può. vuole dei videoconsigli su come orientarsi per scrivere il curriculum, sì. la lettera di presentazione, che sono sempre molto importanti, noi facciamo anche questo in realtà nei nostri uffici, eh, per chi non potesse andare nei nostri uffici a Palermo, a Roma, a Milano, a Varese, eh, ci si può collegare su YouTube, è gratuito, è libero e abbiamo i videoconsigli, per cui sportello stas su YouTube e eh, diamo qualche consiglio anche attraverso il video straordinaria lei dovrebbe anche lavorare con noi qui in radio perché insomma dice le cose in maniera bella e papale papale senza nessuna defianza grazie mille magari no. il secondo lavoro ma perché no lei la benvenuta <ride> dottoressa verderai grazie lei è già stata da noi quindi voglio dire ci conosce bene la grazie. ringraziamo intanto per il tempo che dedica a chi cerca lavoro, a chi vuole prepararsi meglio per un futuro lavoro ancora più, ehm, come dire, senza preparazione non si va da nessuna parte quindi ben vengono queste, queste eh, commesse, chiamiamole così di modo tale che i giovani abbiano dei punti di riferimento e sportello stage insomma è qualcosa di straordinario sintonizzatevi anche su Youtube e così vedete insomma di cosa stiamo parlando grazie alla dottoressa Verderaima alla quale auguro una buonissima giornata e un felice weekend E naturalmente, a tutti gli ascoltatori eh, grazie e l'aspettiamo trepidanti la prossima settimana con altre proposte a presto allora grazie a lei, buona giornata, grazie, Adel. buon lavoro era la dottoressa Verderaime di Sportello Lavoro e naturalmente è un, un lavoro che lei fa e lo fa con passione perché dà possibilità a chi vuole, volesse andare avanti nella vita a perfezionarsi, a imparare un mestiere ci sono queste stage che insomma sono a portata di mano con dei rimborsi chiaramente su Catania ma anche al nord Italia e anche nella capitale ringraziamo le il dottor Saverdenai volevo darvi una chicca di, eh, di pubblicità, stiamo parlando di Clima Ideale, di Bruno Sergi. Centro assistenza caldaie, centro assistenza autorizzata LM le Blanc sistema di depurazione acque gel, con, eh, per acque da bere naturalmente da depurare. Poi pannelli solari, acqua calda, circolazione forzata o circolazione naturale, del Yankers Bosch. Il sito è www.ilclimaideale.com, il telefono per le vostre richieste è 0 Poi abbiamo delle caldaiche che sono veramente straordinarie con, eh, con le biomasse della Tatano. Mi raccomando quindi il clima ideale di Bruno Sergi lo trovate a finale di Polni. La chiamate prima perché sono spesso fuori per motivi di lavoro. Volevo ringraziare e salutare anche Zaffiro Gioielli le ceramiche, Zaffiro Gioielli, Gerbino Arma, eh, Armao, Sita incontrata a Torrazza della Stata 113 eh, dove potete trovare il vasellame straordinario ma anche su vostra richiesta ve lo fanno su misura e a secondo i vostri I gusti, la cooperativa agricola Vegna Nebordi, a vostra situazione per piatti tipici dei Nebordi soprattutto col suino nero e i salumi di Sant'Angelo di Brolo e poi il brand and che fa straordinaria a Porta Palermo l'abbiamo concluso perché l'eleganza preziosa che è l'azienda leader di questo gruppo della Zaffiro e stiamo parlando della gioielleria 360 gradi con le liste nozze, le bomboniere, i gioielli, gli orologi, le vetrine outlet col 50% con firme prestigiose e che acquista più di 30 euro, c'è un simpatico cadò in regalo, le liste nozze insomma con le firme de Roe, Bosch, Rosenthal, Le Bomboniere della Pignatelli, i gioielli di Tendenza, Bross, Breille, Rebecca, i gioielli di Recarlo, Miluna e Chimento, gli orologi Tissot, Hamilton, Armani e Barberi, la vetrina che abbiamo detto, che è quella di fronte quando entrate a casa, lo trovate al 50%, e, e poi l'acquisto, chi spende più di 30 euro, insomma c'è un simpatico cadò in regalo. Volevo ricordarvi, prima di salutarci, che è CRM Epirelio e in diretta web tv, il nuovo consiglio comunale di Cefalù, diretta su www.crmradio.it, giovedì 24 maggio 2012, quindi oggi, mi raccomando, a partire dalle ore 20, quindi alle 8 di questa sera, sintonizzatevi sia sul web sia in diretta anche Radiofonica, se volete, 101.4, la modulazione di frequenza, e all'ordine del giorno. C'è l'insediamento del Consiglio Comunale, giuramento dei consiglieri non eletti, esame delle condizioni di elegibilità e di candidabilità, eventuali surroghe, esame delle eventuali situazioni di incompatibilità, giuramento del Sindaco, elezione del Presidente del Consiglio Comunale ed elezione del Vice Presidente del medesimo Consiglio. Detto questo, ecco qui, se già, se siete già, lo potete anche visionare sul nostro sito e anche nelle nostre televisioni web, quindi voglio dire, vi eh, abbiamo dato la massima informazione Correte numerosi per capire intanto in eh, come si, si comporrà questa eh, prima seduta del Consiglio Comunale, chi saranno gli, eh, i consiglieri di opposizione di maggioranza, chi saranno il Presidente e il Vicepresidente della, eh, del Consiglio e naturalmente il giuramento del Sindaco che è qualcosa di straordinario. Quindi noi ci fermiamo qui, sono le 12.58.34 in questo momento, io vi do l'appuntamento per la differita di domenica, potete seguire anche su Podcast eh, le repliche di questa trasmissione che io modestamente conduco, quindi carta e penna, l'appuntamento invece per giovedì prossimo in diretta sempre all'assessore, 12.12.10 circa, con in studio il sottoscritto e poi alla console sempre il mio Raul Bova. Grazie agli sponsor, grazie agli ospiti che sono intervenuti, grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi fino a questo momento, la linea torna alla regia, io vi do un grosso bacione e vi auguro un buon weekend di cuore all'insegna del sole e del caldo. Ciao. Abbiamo trasmesso carta e penna, programma di informazione